Pandemiak ere 2018 bat garen urtia markatu du eta jendarte mugimenduak aztertzen dituzu Txomin Pobe da, zuzira soziologoa, egunoan? Egunoan, Bon, izan da mugimendu 2018 bat ean. Uh, mugimendu asko, asko ikusi ditugu, ahlo ez bertin askotan, pasadugu kasik uh, luchtearen lehen partea uh, etxeratzea ginduarekin konfinatuak izan gira ere, uh, apirilan uh, osuan, eta horrek markatu ditu baldintzak. Horrek eitik uh, urtea xerako, mobilizazioak uh, mom, eh, komplikatuak izan dira, baina piskanaka piskanaka hemen datuz uh, joan dira. Piskate diteko hor uh, panorama bat horretu uh, bergira uh, urtea hasten dugula, Uh, bake gilen uh, gizakatearekin bai honan uh, instituztenak ondotik uh, menditontorak uh, oita maika kilometroen hori uh, ikusi dugu or, uh, bai uh, ahlo ortan, bai beste ahlo askotan izan direla or uh, manera dezentralizatuak, eh, mobilizazioak eh, atxikitzeko, eh, bake gile eh, dinamika hortan beti ere haieteko eh, amarka gen urte urgena, eh, momentu importantea izan da eh, dinamika eh, hortan. Meina horrela youtuberda ere, Euskara Aldetik izan diren eh, mobilizazioak ez da hantzibier eh, Hor uh, uh, morgiltzearen defentsan Amar mila pertsonako uh, manifa izan dela Bayonan eta ondotik uh, Izagotu itugun uh, Mobizazioak uh, Azterketen uh, inguruan Dona don paleuko okupazioa Kolegioaren okupazio hori Eta ondotik izan den uh, manifa Nola ez migrantean esparuan Aimat eta aimat mobizazio izan dira uh, Urte hori biziki gogorra izan da Uh, migrantean zat, hemen uh, beziki uh, egolapordi uh, kosta hortan, enbat uh, eriotz uh, bizi izan uh, ditugulako, elgarri eta ratze asko, mugan uh, izan antolatu direnak, edo uh, ba, donioane ziburuko uh, geltoki uh, hortan uh, ezagutu itugun uh, drama horien gatik. Uh, feminismoan ere, uh, ezagutu da hor uh, azkartze bat, hor uh, horietu bergira martxuan uh, sortzi izan den manifa ibiltari uh, ori, eh, abiatu abiatuzena uh, hospitaletik, uh, eta hor segin uh, uh, bat pertsuna uh, uh, juntatu zirenak. Horrek uh, erakusten du filmismoaren aldeko uh, borroka horrek badituela gerozta balintzak gehiago, garatzeko. Uh, nola ez, uh, haipatu laborantza arloko mobilizazioneak, hor uh, behar bonan izan den uh, okupazio uh, ikerrangonuke jaldoi hori, hainbat erri mobilizatu dituenak uh, txandakaturik, eta bon, mobilizatu duena erri oso bat uh, horren inguruan eta bukatu duena uh, garaipen batekin. Azteko uh, partez, mementu gotz Eta lujama horrekin uh, uh, Formatu berezian antolatu dena ere Baina biziki diendetsua izan dena Eta idekidetunak Ba eta ere diskusio politiko batzu Atera bide uh, uh, batzuen uh, Potentzialitatearekin Hor uh, lujaren uh, jartunaldiak antolatu Baitira eta bada bide Hortan uh, uh, uh, sakontzeko Sindikal gintzan ere Horte uh, importantea izan da uh, Izan dire hor uh, uh, empresatipien uh, Autuzkundeak, maiatzaren bat uh, manifa hori atxiki uh, da, lortu da egiten, eta kopuru biziki importante batekin, irumila pertsona baino gehiago bildu dira bainonan, bukatu dena hor uh, bainonako plaza hortan uh, korala horrekin. Puntu haman komuna badute mugimendu horiak? Nik erango nuke ez ez gehiago bizi uh, gizarte batean, non baden uh, borroka zentral bakar bat, Oposatzen duena uh, uh, gizertea bi bloketan, gara ez mazenez, borgesia eta porretalgoaren kontrako e, talka zentral hori, ezago egitzen zuena gizarte osoa. E, Irurogei eta markajena markatatik, bizudira hainbat eta hainbat borroka, eta dutena, hori ba, feminista izaitan alzirelera, e, ezkerriak izan gabe edo e, ekologista izan gabe edo alderantziz, betabar. E, bizigira gizarte batean, nun hain iztasunak gehiago adirazten den gizarteetan, Eta hori isladatzen da gero mobilizazioetan. Baina badira momentu batzu nun bloke ez berdin horiek lortzen duten juntatzen uh, hori maiatzaren batean adibidez uh, lortu da formula interesgagi bat uh, dela zonbaitu urte uh, orain eta fruituak emaiten ditituna kopur mailan gero hojeekeztu sortzen ala ere subiektu bakar bat bloke bat, Uh, enfrentatzen dena etxai identifikatu uh, uh, bati uh, konfigurazio hori uh, ez dugu. Gero, ala ere, atximeiten alden uh, ari gohi bat geroztageiago uh, agiridena da uh, mobilizazio horien uh, uh, lujaldetzea. Geroztageio uh, sustra hitzen dira eta hartzen dute Iper Euskalegia borkuka esparu bizala eta hor bai ikusten da badirela transferentzia batzu eta militanteak Geroztak gehiago uh, moitzen direla, uh, sektorez sek, sektore, eta komunian duten ezagajia da lujaldea. Lujaldea eta lujaldea horretan bizi duin bat eta horren sekatzearen alde. Hori da duten ezagaji bakkaja amankumunean. Eraginak eipatu egin bukatzeko uh, mugimenduekin? Bai, er, justu laborki, hori etu behira lucha eta etxibizitzaan izan diren mobilizazio biziki azkerrak. Hori da gehien bat uh, berpiztu den uh, lan, il, lan ildoa edo mobilizazio ildoa, hori eragile asko asko Sorto dira gen inguruan, bai gaztetan, bai uh, zarretan, eta erritar indar uh, osobat uh, mobizatu da, bukatu dena, uh, fin, oai arte eritzi zeiguna saloko manifestazio mm. horrekin, uh, sortzi mila pertsunan, uh, bildu dituena gero hainbat eta hainbat movizazio otikiago izan dira Frente Nazionalen kontrakoak Pausun, Zemurren etorrearen kontra miarritzen ustailaren amalauan ere izan ditu nu Htaren kontrako bohokak berriz piztu dira baina dagonekoan maiten du bideonean Dela, mugenitxearen kontxako hori, uh, txertoaren kontxakoa, par-sanitarioaren kontxakoa eta justu uh, bukatzeko, hor uh, ekologia ahloan izan diren uh, momentu ez behir dina, klima lege, uh, legearen, uh, boskaren uh, kasuan hori. Uh, Eraginak oai, eh? mugimendu asko ainitz eta egin dozuna? Zorzoin dira eragin nagusiak azpimarratzeko? Covidak ekarrietu ala ere zonmaitalak eta epelaburrean ikusietu gunak eta desa direnak, medio beste batzu, sakonki jotzen ari direnak. Hore nartean, evidenteena, da e, ba dela joera bat beh tokiratzearen e, alde. Eh? Izan helikaduraren aldetik, izan e, beh industrializatzeko, eta akizu burut Uh, Iseiteko uh, goxe bat uh, berpiztu du, behar uh, senitu baita, hori lujalde guztietan, eta bertokiratze horrek uh, dituen uh, efektu edo itzulpen uh, konkretu ezberdinak, hori da gehien bat aztertu berko dena, badira batzu franxasestatu mailan nahiko dena uh, bertokiratu, uh, beste batzu uh, lujalde tipien uh, mailan, zait, Berttokiratze hortan, toki hojan uh, maila hori da uh, jokoan uh, jokoan iizanen dena. bertokiratze hortan uh, ikusten dugun beste efektu bat da jendeak sekatzen du, toki egoki bat kabi bat. Eta hortan ikusten dugu hiri uh, uh, Metropolitatik uh, jendeak uh, ihes egiten dola, presski atmiteko toki egoki batzu, inguru giro uh, egoki batzu uh, komen menuetan. Horrek bon, sortzen dituen arazugu zidekin, etxe bizitza mailan hemen Ipare Euskalegi uh, hortan. Baina behomentuan beh tokiratze eta tokiegoki baten sekatze horrek uh, bultzatzen ditu ere sustraiak atxe uh, Eta hori ikusten dugu ba, Ipare Euskalegi den joera hori lojaldeari uh, lotzeko ez da behar eta badira uh, aldagai uh, batzu. Uh, zenbat uh, ikasleren eskaera ezagutu duen haikak. Uh, eh? olako elementu batzu dira ikusten dugu badela dela hor sustraite eta tokiratzea uh, uh, gogo bat. Giro beste joera uh, nagusi bat da digitalizazioa. Numerizazioa eta hoJK ekartzen dituen aldaketak uh, gure... Uh, jajera ahontetan. Geroz eta aktivitate ge, gehiago egiten ditugu, tresna numerikoen bitartez, eta horrek hainbat hain gauza aldatzen ditu bai ekonomia mailan. Uh, ikusten dugu hor badela izartearen uberizazio uh, azkar bat, ez da gauza behi bat, baina azkartu du uh, covid -ak. Uh, Inpaktatzea hitunak uh, zerbitzu, uh, guziak eta baita ere diatexeak, hori uh, guziak, hori alde batetik. Berdu kiratzea bat zen ziren, buru javetzen numerikorat ere batzuek nahi lukete jo? Hor badai jaunka bizik importante bat, uh, gure ilu uh, eragilentzat, ikusi behar dute uh, tresna numerikkoetaz uh, jabetzen diren, Hala ez, tresna numerikuek uh, uh, ekartze hituzte hainbat arazo, baina abantaila batzu ere ekartze hituzte, eta bada joera hori. Jo era Eragileak ez badira hortan sartzen, horrek egen nahi du, ahizko hartzen dutela desa ertzeko. Eta hor uh, badira Covidari esker hainbat uh, elkarte, hainbat uh, egitura uh, asitutena uh, mutazio numeriko bat. Horrek ez du ezan, galdutela zerbitzu fisikoa, baina sartu dira ere uh, esparu horretan. Adibide uh, erikiran argiena, eta hor tengo iniziatibat, mainai, pentsatu behar da, hor uh, laborantza errikoi munduak hartu duen iniziatiba hori, lekukoa webgune zerbitzu hori plantan ezagiz, eta horrek ukanduen harrakazta. Horrek uh, erren haidun, holako zerbitzuak eskainiz, uh, borroka bat pisten dela ere Amazonen uh, eta plataforma handien uh, ere duaren kontra. Kose berduku gure eragileak, e-resilientzia maila bat atxemeiten duten, tresna numerikoen uh, bitartez. Eraginekin uh, bukatzeko azpi pundu batzu? Gero uh, badira hor bi, bi azpe uh, joera neustez uh, konduntan hartu behar direnak. Bo, uh, COVID-aren eraginez uh, gehien batunkietoa izan den uh, publikoa, izan da uh, langabeziean zena, prekaritatean zena, edo kontratu uh, laburak zituztenak eta horietan uh, beziki uh, gazteak. Gazteak izan dira gehienez bat uh, unkituakie izan direna publikoa kovidaren eraginez uh, bai ekonomikoki lan uh, labur uh, horiek beha, gelditu baitira, desaertu baitira uh, edo bakarrik uh, bizi baitira, askotan uh, ikasli izan ki urgun uh, uh, direlako familiaren gandik eta isolamendu horrek uh, ukandituen uh, efektuak psiko-suzoroikoak oa uh, indik uh, dira, baina uh, dagoneko ditugun uh, datuekin uh, askilari lagirira ohpada zerbait uh, kaskatzeko. Beste uh, efektu bat da uh, ekonomiaren uh, aldetik uh, ezagutzen ditugun uh, joerak. Bon, uh, oroak uh, huin ekonomikoak aski ongi uh, iraundu. Baina, badira, imbat, uh, sektore, preseskin, numerizazioaren iraginez uh, aldatzen direnak. Hori alde batetik, etik, na best alde, bada, uh, pertsonen uh, aldetik uh, askotan, uh, emaiten dira, ber Uh, beho orientazio batzu. Covidak uh, eskaini du aukera bat uh, bakoitzari, pauso bat hartzeko, ontsako bat hartzeko, eta horrek ekartzen dituen aldaketekin, batzutan dibortzioak, batzutan uh, etxe aldaketak, jamezala, bo, aldaketa importanteak, eta badira hor uh, sektore batzu, Nun jendeak uh, ez duen gehiago uh, lan egin nahi, bada uh, egiazko mugimendu bat uin ekonomikoan lan, lan ere muan, badira hainbat uh, eta uh, hainbat uh, norbanako uh, aldatu aldatuna eutenak, uh, eta nahi eutenak atxeman uh, uh, zerbait zentzu gehiago duena, uh, urbilan uh, uh, egiten dena, bestalde ez uh, da telelanak biak tele lanak, uh, ekartzen dituen uh, aukerak ek ere uh, gauza asko aldatuko ditu, bai ekonomikoki bai uh, giizate jatuera gusietan gajaio, etxibiitza eta hainbat hainbat gauzatan. Bi.000 etageita bigen urteari begira, laketa horiek uh, gauza daitezke, ja ikasi hasekera Al, uh, gauzak aldatzen baina Oino gehiago, bilo eta bilan uh, tendentzia horiek siguraski azkartuko dira, eta ukaran elementu kuantitatiboak, uh, estatistikak uh, horien uh, uh, neortzeko baina badakigu, hori uh, hainbat uh, arazo uh, uh, lagitzenari dire. Gero, espero uh, egoera sanitarioak albedatuko doela uh, movizazioen uh, espaku hori uh, aktibatzen, uh, segitzen espero euh, dut ere hainbat mobilizazio euh, bilakatuko direla edo edo emanen dutela bide alternativa berri batzu sortzeko horiek dira gehien bat dire, geienbat, uh, sofritu dutenak proiektu eta iniziatiba errikoi ere ikuntza ikuspegitik uh, hartze dutena mobilizazio, mobilizazio esparrua Franzia mailan hauteskundeak. eskundeak? Haula. haute asko markatuko dute urtea Eskomarkatuko dute, uh, gure uh, espazio medi mediatikoa uh, sohkatoa izanen da, haute uh, eskunde horiekin, uh, bon, ezagutzen dugu uh, uh, tradizio hori. Uh, Ondotik ala ere, etortzen dira uh, lege gehiago hunkitzen gaituzten haute batzu dira hor preseskia ipatu ditudan mobilizazio horietan badira hainbatzu eskatzen dituztenak aldaketa e, legislatibo batzu noko jere adi e, egon meharko da e, itenden kanpaina hori Ena, egia da haute eskunde presidenzial horiek markatzen aldutela ahunt, ahunt, ahunt bai urtea baina nola ez ondutik etortzen diren uh, urteak Horrek, atevatsu ichiko ditu, eta gian ikiko, uri ikusiko. Chomint poveda, mirešker? Mirešker suri.